Og velkommen til 6. episode af Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder her sammen med Silas. Vi er, ja, Vi er ved at være, øh, ikke helt nyt, men øh, stadig lidt nyt her på Aarhus Studenteradio. Vi er, som sagt hedder vi Spark, og vi er det her nye fodboldprogram, som har de danske briller på. Og så kigger vi på øh, Superliga 1. Division, anden Division og, og også landsholdet af og til. Og I kan altid høre os fredag aften kl. 20 på 98.7 FM eller på Aarhus Studenteradios netradio på deres hjemmeside. Eller så kan I jo finde os på vores podcast på vores Facebook-side, som hedder øh, Spark Fodbold Podcast. Yes, lækkert. Men ellers så er vi klar. Må vi, øh, må vi høre programmet, Silas? Ja, så lad gå da. I dag der skal vi som altid igennem rundens scoringer, som det første rundens scoringer, Det er her, hvor vi ser på, om der er nogen, der har gjort det eksceptionelt godt eller skidt øh, rundt om i klubberne. Det øh, er det første, vi skal igennem, og øh, det starter vi med lige om lidt. Så skal vi snakke om landsholdet. Vi skal snart spille kamp mod Irland det er vel i morgen, vi skal det er det ikke det, øh, så det, det glæder vi os rigtig meget til. Det skal vi lige snakke om. Der er udtaget en trup og så videre. Det, det under vi også lige. Så skal vi snakke om lokal fodbold. Det øh, nævnte vi lige sidste gang, at det er noget vi vil til at øh, gå lidt i gang med, at vi går ind og kigger på lokal fodbold, vi har her i Aarhus tre divisionsklubber, og dem vil vi gerne sætte lidt mere fokus på, fordi vi synes faktisk det er ret hyggeligt, at vi har så mange andedivisionsklubber. Dem øh, sætter vi lidt fokus på. Så skal vi øh, snakke resultater og tabeller, hvor vi gennemgår øh, ugens resultater, og hvordan tabellerne kommer til at se ud efter det. Og så øh, tager vi en diskussion, hvor, at vi, øh, hvor vi også vil snakke lidt landshold. Nu er der jo lige om lidt landskamp, hvor vi kan skal kvalificere os til VM og så videre. Så lad os snakke lidt landshold det også. Vi skal nok nævne, hvad diskussionen er, når vi når dertil. Den er lidt spændende i dag, synes jeg. Så det er dagens program. Super. Uh, som sagt, så starter vi bare med rundens kåring og det her uh, fast indslag. Og uh, det er mig, der har fået uh, chancen for at snakke uh, rundens hold. Det, uh, det blev Brøndby. Ja, der er sikkert flere derude, der er rigtig glade for det, fordi vi nævner ikke Brøndby så tit, men øh, den her gang skal de dem nævnes, fordi de spillede en, en, en god kamp, det må man sige, men også en meget fysisk kamp, og en virkelig vigtig kamp, de vandt mod FCK i Parken, og det var første gang i, var det 13 år, eller hvad var det? Jeps, 13 år, at Brøndby de vinder i Parken. Det er jo, øh, det er flot, og det er altså også derfor, at de bliver rundens hold uden tvivl, det er... Øh det er også derfor, de tager førstepladsen nu i Superligaen. Nu, så yes. Det viser meget godt den der med, hvordan der faktisk lige nu er øh, sket den her forskel. Det plejer at være FCK, der lidt er øh, på toppen i dansk fodbold. Lige nu der har de lidt krise. Brøndby de kører super godt, og det øh, sætter de lige en stor fed streg under ved lige at slå FCK i parken også i øh, derby. Sådan. Så øh, derfor så får Brøndby altså rundens hold. Så, øh, så har jeg fået den ære, at jeg skal præsentere rundens spiller. Det er en post, som tit... Øh, Egentlig modtager Brøller, den, øh, den plads på banen, han spiller. Det er en målmand, der har fået rundens spiller i den her omgang her. Det er øh, Milits fra øh, Sønderjyske. Han øh, havde nogle sindssygt gode redder, redder, redninger mod, øh, mod OB. Det var øh, Han havde øh, to til at starte på, hvor han egentlig var... Øh, hvor en angriber kom alene med, med ham, og så øh, redder han den øh, to gange. Øh, altså to situationer redder han. Og så har han også senere en øh, dobbelredning, øh, hvor den så ender med at og, og lede ud til, nogle, til et mål, men som, bliver, som så er offside på, øh, på den. Så den redder han jo sådan set også med to redninger lige træk, hvor han er jo rundt og kaster sig. Det er et super godt målmandsspil, og derfor så får han altså rundens spiller. Ja, og det må også være en post, øh, som De er meget glade for. Øh, fordi at de har to rigtig, rigtig gode målmænd. Milit, som er åbenbart i vanvittig god form, og øh, sørger helt klart for, at de vinder den her kamp, hvor man siger, Um, ja, så det er har lidt de, hans fortjeneste, det er det altså Ja, netop, og så har de jo også uh, Lucas Fernandes Som er den her, uh, tid, altså tidligere måske, også nuværende U21 uh, landsholdsspiller Så de har virkelig nogle gode målmænd På den her post, uh, på posten her, så det uh, Det tror jeg også, de er rigtig, rigtig glade for I tøjde uden tvivl Men så skal vi have uh, Rundens mål uh, det gør lidt ondt, som øh, midtjylland faner at give den her, øh, men den er simpelthen fuld fortjent. Det er et knaldgodt mål, det kan du ikke øh, rende fra. Nej, nej, netop. Og det er også derfor, at Helsingørsen, øh, Mortensen, han får den her. Øh, det er scoring til 2-1. Øh, det er måske lidt uheldigt også, at det er Jesper, øh, hvad det, Jesper Hansen, der sparker den her bold virkelig, virkelig dårligt ud, til en Helsingør-spiller, den hopper op, og så rammer den i jorden, og så vender Mortensen, der bare sådan næsten, Ja, 360 grader næsten, og så hakker han bare til den 30 meter udefra, og den svæver bare i sådan bue over Jesper Hansen, og så der bare ind i mål. Lækkert. Man skulle høre kommentatene, de går fuldstændig amok, og det, øh, det er også, ja, det kan jeg godt forstå. Det er fuldt forståeligt at de er oppe at køre over den. Ja, ja. Det var jeg også, da jeg så den i hvert fald. Og selvom det var, kun var en to, scoring til 2-1, så kunne man også godt se hele Helsingørholdet, at de var helt oppe at køre, fordi det er altså sådan et mål, man kun ser sådan, ja, en gang om året, hvis det er. Og målet er også lidt en sjældenhed fra Helsingør, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Så, nu ved vi da lidt efter, at Helsingør de seneste par gange, så det er også rart, at de lige får lidt, øh... lidt, oprejsning, ja, på lidt en oprejsning på en eller anden måde. Ja. Øhm, man kunne jo ja også godt have sagt, at Jesper Hansen kunne have været kandidat til rundens brøler, som du tager nu her lige om et øjeblik her. Men den kunne han sagtens have været en kandidat til. Han får den ikke, fordi hvem er der, der får den, Frederik? Ja, det er jo så den her kvælertagse-episode, som vi kan kalde den måske, som skete i Lyngby efter Nordjylland kampen Det var imellem øh, rygår. For Lyngby og Bartulets fra Nordsjælland. Uh, det sker ved det her, at Rygger han falder, og der bliver dømt frispark, men så Bartulets rammer bolden, så den rammer, uh, rammer hovedet på rygår. Han ser det her som sådan lidt en provokerende ting, at han gør. Jeg ved ikke helt, om det er uheldigt af Bartulets, eller det er med vilje, men det ender så med, at Rygger han så simpelthen fat ved Bartulets hals, så i sådan er her kvæletag, og faktisk så tager Bartulets også uh, greb rundt om Ryggers hals, men det sker ret hurtigt. Og det er måske derfor, at dommeren ikke helt uh, når at se at, øh, at han har fat rundt om halsen, fordi det er kun Rygaard, der får rødt kort den her situation, hvor Bartolich han får gult kort, hvilket vi her på Spark synes, at var lidt en fejl. De burde begge to have fået rødt. Rød kort til begge to, og derfor så er det altså hele den her episode her, den her øh, kvæletas incident her, som får rundens brøler, fordi at det er sådan set både en kæmpe brøler af rygger, kæmpe brøler af Bartolich, og kæmpe brøler af dommeren. Så øh, alle involveret I får rundens brøler. Tillykke med den. Så skal vi snakke øh, om Rundens landsholdspiller. Jeg nævner hver gang, hvad det er, men øh, jeg siger det igen, for det kan jo være at der er nogen, der ikke har hørt med før. Landsholdsspiller, det er, hvis, hvis landsholdet de har været i aktion, så er, det, øh, så er det en, der har gjort det godt på landsholdet. Den kamp, der får øh, rundens landsholdsspiller selvfølgelig. Men efter som at der i den uge, der lige er gået ikke har været landskamp, så øh, er det en fra, øh, fra den senest udtaget landsholdstrup, som, øh, som har klaret det godt øh, i sin klub. Den, der har klaret det bedst i sine respektive klubber, øh, har, han får simpelthen rundens landsholdsdansker. Og i den her, øh, den her uge her, kunne man, have givet, den til, øh, man kunne have givet den til Andreas Christensen, har vi snakket rigtig meget om. Han gjorde det rigtig godt og lukket fuldstændig ned for Lukaku i øh, Chelsea-Manchester-United-kamp, som Chelsea også vandt og holdt rent bur i. Øh, den kunne han sagtens have fået, og det var, altså det var sådan... 51 til den, vi har valgt, den 49 til Andreas Christensen. Så det har været virkelig tæt løb, men øh, vi har endt med at sige, at Yusuf Poulsen han får den. Fordi, også lidt fordi, der tæller vi med, han er, han er kommet lidt i målform nu, han har haft lidt en dårlig periode, men her i den sidste måned, der er han kommet lidt med i målform og scoret nogle mål, og øh, Leipzig de vandt 2-1 over øh, Hannover, og Yusuf øh, Poulsen scorede et mål, og han lagde op for Timo øh, til, til det andet mål. Så han var involveret i begge mål, og var altså derfor, den vigtigste mand i den kamp, øh, som Leipzig vendt, og det betyder også, at Leipzig de bliver ved med at ligge med i toppen af Bundesligaen. Øh, så det er lidt de her betydning, det her mål har, og, øh, og assist, at han er med til, at de vinder den her kamp, så de ligger med i toppen, og samtidig, at han er i målform og Så, videre. Øh, så derfor så får han sig altså, frem for Andreas Christensen. Fordi begge to var exceptionelt flotte præstationer, men Josef, han render altså med den. Jeg synes også godt, at lige, at vi kan nævne, at han ikke går igen. Altså, han bliver ved med at overraske mig, at en forsvarsspiller scorer så mange mål, altså, og stadigvæk ikke bliver brugt på landsholdet. Ja, jeg synes, han er, jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg håber også, at vi får ham at se på landsholdet, og det tror jeg også, vi gør, fordi at Andreas Christensen øh, er ung, Janik Vestergaard er ung, Simon Kjær er lidt ældre, Bjelland er lidt ældre. Øh, jeg tror, at vi kommer til at have et fremtidsforsvar i Janik Vestergaard og Andreas Christensen. Det, det er jeg helt enig i, og det, og det håber jeg også på, uden tvivl. Og de har jo, som, som sagt, dannet par før jo yes. i, i Gladbach. Men det var ellers øh, rundens køringer for den her gang og øh, det ved de øh, ja, de, de lyttere der har hørt med de fleste gange at det betyder at der skal være en, en lille sang nu. Og når der nu er lands øh, landskamps situation nu her vi begynder at lade op til, så skal vi selvfølgelig have en landsholdssang øh, igen. Og øh, det er Rock Casino med en for alle. Hvad vi de røde, hvide muske til, vi siger og Casino med en for Hold holdt op en god sang. Mm -hmm. Nu er jeg altså i stemning, Silas. Ja, yeah. nu er jeg sikker på, at vi vinder over de der skide og der. Ja, må ikke. Nu, nu ser vi. Men vi skal i hvert fald lige snakke om landsholdstruppen nu. Lad os da gøre det. Øhm, jeg synes bare, at ja, vi simpelthen bare starter fra, øh, fra mål, og så arbejder vi os op i kæden. Altså sådan, hvem vi sådan tror hver især. Og så kan vi lige snakke om posterne, hvem vi tror, der kommer til at starte. Altså i stedet for at vi går igennem hele truppen, fordi truppen ligner meget det den har gjort i de forrige kampe der har der er der ja, nogle ændringer som vi lige skal snakke om som vi øh, måske har forskellige holdninger til og, ja. øh, så øhm. lad os da, lad os høre hvad siger du hvad er ændringerne Jamen, jeg synes altså det er jo helt klart at det er forsvaret og indgrebet, det, det er der der kommer til at være mest fokus jeg tror ikke på nogen måde at midtbanen bliver ændret den hedder den det er delen af jæksen ja det tror jeg også du har ret i og så ved vi jo at det vil være <laughs> ja det kan med, man så med sige med kvist synes jeg det er bare min personlige holdning. Så kan vi så sige, øh, det er 100% med Michael på mål. Jo. Så skulle det godt have sket noget drastisk, en skade eller et eller andet, men øh, Michael på mål. Ja, den er rimelig sten. Så er det, er det så forsvaret her. Og der er jo sket nogle skader. For, for eksempel Henrik Dalsgaard er desværre udgået fra truppen. Han er, han er på ingen måde med. Han er helt ude. Hvilket har betydet, at øh, der er blevet indkaldt en del øh, nye spillere Blandt andet øh, Peter Ankersen fra FCK. Ja. Og så Jonas Knudsen fra Ipswich i Championship. Ja. Der havde jo været noget snak om Bøjlesen, øhm, men han øh, er også øh, lidt småskadet og noget. Så, øh, så derfor så er det altså Jonas Knudsen, der er blevet udtaget. Det øh, er jeg egentlig rimelig glad for. Jeg har glædet mig lidt til at se ham på landsholdet. Han gør det jo godt, kan man sige, i det øh, engelske. Så øh, jeg synes også, han fortjener en, en, ikke en chance, fordi jeg tror ikke, at han kommer til at starte inden. Og det øh, er også fint nok, fordi at han er først lige kommet med og sådan nogle ting her. Men øh, det kunne være sjovt nok at se ham på et tidspunkt. Der er selvfølgelig mange valg over ham, kan man sige. Altså, når alle er klar, så er der jo, altså, jo Stryger, og der er Risa Misi, og der er Nikolaj Bøjlesen, som højst sandsynligt er valgt over ham. Øhm, men fint, at han lige kommer med, det synes jeg er meget rart. At han også får lidt anerkendelse for, at han faktisk gør det godt i det engelske. Øhm, så er der jo også det her, øh, du siger med Peter Andersen her. Det er jo altså, det er selvfølgelig lidt en nedgang, eller hvad man skal sige, fra... Øh, fra øh, Dalsgaard, men stadigvæk så er Peter Ankersen, der en, han er en ganske udmærket bakker og han er i god form for FCK for tiden. Han spiller godt, øh, og han har gjort det godt på landsholdet tidligere, og har været førstevalget egentlig. Så det er fint nok, at han kommer med. Han er en ganske fin erstatning for Dalsgaard. Øh, men hvem tror, vi egentlig starter? hvem tror du starter på, øh, på venstrebakken? Jeg tror, det bliver selvfølgelig Peter Ankersen på højre, og jeg har læst at O'Hara, han, han regner sådan... Jeg tror, det var 90% med, at det bliver stryger der starter på venstre. Ja. Hvis alt er sådan 100% klar, og, og træningen op til, det virker til For ellers, så sagde han, så er Jonas Knudsen altså klar til, og han skal lige se, hvordan det går med ham i, til træningen. Men ellers så 90% stryger og det siger jeg også. Jeg tror, det bliver stryer. Ja, det er jo også øh, meget logisk, at du siger det, når, når landstræneren siger det. Jeg tror ikke, han står og fyrer Piss af. Så, <laughs> så det er nok den nemme løsning. Jeg, jeg vælger at være rebel. Jeg siger sgu, at Jonas Knudsen starter så. Nå, jamen, ja, ja, ja det, det kunne også være super spændende Jeg synes bare, vi... Altså, jeg håber... så modsagte godt nok lige mig selv. Jeg sagde lige lidt tidligere, at vi om ham, at jeg tror ikke, han starter inden, så <laughs> Ja, måske ja. Men altså... Vi får jeg, se. Jeg håber bare ikke, der bliver for mange ændringer på landsholdet. Det er sådan en vigtig kamp. Altså, nu ved jeg godt, på hjemmebane, der, der ender det nok med, at vi kommer til at have sådan en 70% bold altså, af bolden... Og så Irland, de sætter sig ned i det her... Vi kommer til at have 70% af bolden. Ja, ja, altså, at, at, <laughs> Og så kommer de til at stille sig ned i den her defensive her, hvor de er sindssygt gode til at bare hætte bolden ud, og bare clear de her vanvittige fysiske ja, spillere. jeg skulle lige da sige ne netop det der med, at de spiller i britiske fodbold alle sammen stort set, hvor det er meget fysisk fodbold. Og især fordi de ikke spiller Premier League, men sådan noget championship og sådan nogle ting, hvor det bare er fysisk fodbold. Så jeg tror også, at, det, at det, kampen, der, vi skal vinde det helt klart her, Jamen, vi skal spille noget hurtigt, vi skal spille noget kreativt og noget, sådan øh, i, i de små, på, holde den på jorden, og se om vi kan få den, ja, drille dem lidt fordi de er ikke de her vanvittigt hurtige uh, forsvarsspillere de er de her fysiske virkelig luftstærke uh, forsvarsspillere og det er her for eksempel som, som Sisto og Christian Eriksen forhåbentlig måske Nikolaj Jørgensen de skal gå ind og lave noget kreativt arbejde og vise uh, de her små måske finder jeg til og så lige ja få et mål ud af det ja jeg øh, synes også det er meget sjovt det du siger nu her med at, at det er vigtigt at vinde den første kamp på hjemmebane her jeg så også at, at Victor Fischer, han var blevet stillet nogle spørgsmål, og han sagde, at han synes det var ret spændende det der med at at folk siger at det, at det er bedst at, start, at slutte på hjemmebane, men at, at det mener han egentlig ikke nødvendigvis, fordi at det kommer an på helt andet på resultatet, fordi at han snakkede om, om den her svære kvalifikation eller sidst hvor vi var i af playoff, mod Sverige om at komme til EM, hvor at, hvor at Danmark der altså tabt den første i Sverige, øh, og så derefter skulle øh, øh, øh, søge et resultat på hjemmebane, hvor at hvis man vinder den første i Sverige, så er det mega fordelagtigt at være på hjemmebane nummer to. Men at det var ikke fordelagtigt at have tabt den første i Sverige, og så skulle indhente det på hjemmebane, hvor der havde været bedre at tabe på hjemmebane, og så skulle indhente det i Sverige, synes han. Fordi at så skal man bare op og have et udbanemål, eller, og så er det det, man jagter, hvor at hvis man kommer, kommer øh, hjem på hjemmebanen med et dårligt resultat, så skal man virkelig jagte noget på hjemmebane, hvor så kan det være, at de andre bare graver sig ned. Og det er Irland især god til. Øhm, så jeg synes egentlig, at han har lidt ret der. Han sagde også, at, og det synes jeg, er meget fedt lige at høre, han sagde, at han regner ikke med, at han kommer til at spille. Han, øh, han håber det, og de ved, hvad han kan, så hvis det er den type spiller, altså at, øh, at Jonal Thomasen, han ved, hvad han kan, og, øh, og har ret ved hvad Fischer kan. Så hvis det er den type spiller, de vurderer, skal bruges, så er, han der, så er han fuldstændig klar på det. Men han regner ikke med, at det bliver ham. Det synes jeg er meget fedt, at han har den der realitetssans også for det. Det er meget fedt. Um, ja, og jeg tror heller ikke, han bliver brugt. Uh, jeg tror... Det leder os nemlig lidt videre til, at vi, har snakket, at vi også skal snakke om, hvordan øh, angrebskonstellationen øh, bliver. Ja, netop. Jeg tror, at den hedder... 100% af det sidste på venstre. Det, det tror jeg ikke, der er nogen der er i tvivl om. Så er det netop det her, om Jørgensen, han når at blive klar. Fordi jeg tror, at selvom... At, altså, jeg tror, at hvis Jørgensen, han bliver klar, så bliver han altså prioriteret over Bender. Fordi... Han er kommet tilbage i den her lille uh, sådan målform. Jeg ved også godt, at Binder, han er topscorer i, uh, i Norge, og han er også er i form. Men Jørgensen, han har bevist mange gange, hvad han kan, på, når han rammer sit topniveau. Og jeg tror altså også, at Åge, han ved, at i sådan en vigtig kamp her, så er det virkelig... Altså, de to forskellige typer, det er også det. Altså, Binder har den her erfarne... Uh, han er vant til de her store kampe, og han, han ved, hvor han skal stille sig. Dog han er han ikke lige så hurtig som Jørgensen tidligere. Og Jørgensen, han har også nogle bedre sådan, kreative egenskaber. Um, så jeg tror helt klart, at Jørgensen han starter over, hvis han bliver klar. For ellers så starter bender tror jeg. Og højre, det bliver Yusuf. Det tror jeg. Jeg er øh, sådan set enig med dig. Jeg ved ikke, om Jørgensen bliver klar. Hvis jeg, Jørgensen ikke bliver klar, så tror jeg også, at den hedder Sisto, bender Yusuf. Øhm, hvis Jørgensen bliver klar, så ved jeg ikke helt, hvordan øh, det hele det ser ud. Fordi så kan det også godt ske, at øh, Yusuf var oppe på toppen, og så er Jørgensen ude på en kant. Eller det er øh, sådan lidt... Der er jeg lidt i tvivl om, hvor de står, men jeg tror helt sikkert, at det bliver dem, der starter. Altså jeg tror, at Jusuf starter, og jeg tror, at Sisto starter. Og så alt efter, om Jørgensen er klar, så bliver det Bentner eller Jørgensen. Øh, og så hvordan konstellationen ser ud deroppe, det ved jeg ikke helt. Øh, der er så også det her med, at hvis Jørgensen ikke bliver klar, så er det den, der kommer med. Det kan lige siges, at Dolberg han er blevet rykket til u til øh, Men han står som reserve på A-landsholdet, så hvis Jørgensen ikke bliver klar, så er det altså Dolberg, der er med. Um, derfor så er det også sådan, at Dolberg han først flyver til Polen sammen med uh, U21-landsholdet, der kommer han ned søndag, hvor resten er, uh, tager derned lørdag egentlig. Um, så uh, so derfor så er det sådan lidt, uh, hvordan det hele ser ud. Det er lidt spændende, alt efter, hvordan, om Jørgensen han kommer med, uh, uanset om, om Jørgensen kommer med eller ej, så Dolberg kommer med, så betyder det ikke, at Dolberg starter ind selvfølgelig, så hedder det bare Bentner på toppen. Um, og jeg tror egentlig også, at både uh, Corner og, uh, og Braithwaite, de er valgt over Dolbær. Uh, håber jeg også lidt, Øhm, især Braithwaite jeg kunne godt tænke mig snart at se ham på landsholdet igen han er en spiller jeg er ret glad for jeg kan godt lide den der hurtige øh, øh, tekniske type fodboldspiller han er ja og det er også det jeg tror at, øh, at han nok bliver det her lidt øh, kreative indspark, hvis nu for eksempel at det er Bender der starter ind i Jørgensen skade så hvis der mangler det kan være at vi er bagud eller et eller andet eller vi søger det her mål, så kan det være at Bender han, han viser ikke det vi har brug for imod de her stærke fysiske forsvar så sætter vi den her kreative, vanvittigt hurtige angriber ind som breath weight, som kan søge de her små huller, øh, og kan skabe virkelig meget uro nede i forsvaret. Det håber jeg han, fordi corner, hvis han kommer ind som indskiftning for Bender. Det er lidt samme type spiller. Ja, netop. Han er, han er vildt fysisk stærk. Det, det er jo det, som, han kan godt komme op og slås med det her, men det kan Bender også. Han fylder utrolig meget i feltet, som kan trække de her øh, mulige straffespark, fordi han netop øh, bliver skubbet så meget til, og selv kan gøre sig øh, større derinde. Men jeg håber ikke, det er der kommer i næste række efter Bender, øh, uden tvivl. Vi kan også lige hurtigt sige, at, øh, at der også, øh, udover det, vi har nævnt her, så er der også lige sket det i truppen, at øh, Grundeli han er blevet udtaget igen. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har med det. Lad os lige høre din holdning først. Så, øh. han, er, han er tilbage efter en længere skade jo. Øh, han har ikke rigtig fået... Øh, jo, han har fået lidt spilletid for Sevilla. Det er ikke meget... Uh, om det er nok til at komme på landsholdet, det ved jeg ikke, så er det fordi, man skal vide, hvad han er i stand til, før han blev skadet, af hvilke egenskaber han havde, og der var han jo, uh, sådan, synes jeg også, helt klart, der skulle han på landsholdet, dengang, men der har sket så meget siden, altså, og det er også derfor, jeg tror at kun, at han er det her lidt, jokerkort der, er. Uh, han er jo vildt, vildt kreativ også, uh, han er lidt af. hvad kalder man sådan, fattig man på en eller anden måde, han kan, han kan også være teknisk og kreativ, dog er meget mere end Grundel, øh, altså, synes jeg i hvert fald. Men Krondeli, han har, han har erfaring for de her store kampe også, og han kan afgøre kampe ved at trække ind i feltet, og så skyde. Så jeg tror, han bliver joker. Ikke mere end det. Ja, jeg er sådan lidt... Øh, nu ved jeg godt, at... Øh, jeg synes lidt, det der med, at Krundeli, han bliver udtalt, nu siger du erfaring og sådan noget her, men jeg synes også bare, at han er sådan en spiller, der er slut. <laughs> altså, jeg havde ikke engang... Jeg var ikke sikker på, at han overhovedet ville komme tilbage sådan, som en spiller, man tænkte over da han fik den her skade, der var meget alvorlig, fordi han er også sådan ved at være oppe i årene og sådan noget her. Jeg ved ikke, ved ikke, hvad hans niveau er nu. Altså som du siger, han har kun fået en lille smule spiltid fra Sevilla, og først lige kommet tilbage. Og så synes jeg bare heller ikke, at det her med, at han er en ældre spiller her, det er bare ikke en investering i fremtidens landshold. Det er, jeg synes, det er bedre at så tage nogle af de lidt yngre med og give dem noget erfaring på landsholdet og give, og give dem det tidligt så de rimelig hurtigt egentlig kan blive implementeret i landsholdet, i stedet for til de her gamle, undskyld, udtrykede røvhuller med. Øhm, jeg synes, det er sådan lidt... Så havde jeg hellere set, og nu ved jeg godt, at, det er, at folk siger, at det er Vasses egen skyld, han ikke er udtaget til så videre. Jeg havde hellere set vas med, og det siger jeg hver gang, fordi jeg synes, Vass han er en formidabel spiller, og han har selv været ude og udtale nu her, at han øh, gerne vil på landsholdet. Så det er jo ikke fordi, at, han, at det sker igen, det her med, at han melder fra. Øh, det er sket én gang, og det er, øh, bliver han bare straffet for ja, yeah, og jeg, jeg tror desværre også det er slut med Vas på landsholdet, det ved jeg godt det er, det er lidt drastisk at sige, men altså, når man vælger sådan en spiller som Mike Jensen over Daniel Vas for eksempel, eller Kronendeli så, er der, så tyder det altså på, at selvom du spiller super godt i din klub, og du er fast mand så er det åbenbart ikke nok, og hvis det ikke er nok så kommer han ikke på landsholdet igen ud jeg synes det minder en lille smule om, øh, om Sjøne-situationen -øh, bare lidt mere voldsomt Sjøne han har jo trods alt været udtaget sådan, fra tid til anden og sådan noget, men han har ikke rigtig fået lov på landsholdet. Han, når han har været med, så har det været som indskifter for det meste. Og det er tit, han slet ikke har været med, selvom han har spillet formidabelt ned i Ajax. Så jeg synes lidt, det er samme situation som ham. hvad han begynder at havne lidt i. Det er synd, synes jeg, at så gode spillere, de skal øh, undlades og, og forbigås. Bare fordi, at de måske har gjort en enkelt dum ting, hvor de ikke lige har vist fuld engagement i det. Det kan godt være, at de er blevet Vass, der er gået noget tid nu. Det kan da være, at han har fået den her følelse for landsholdet og at han måske nu også er mere implementeret i at spille godt nede i Spanien og sådan noget der, så nu er han mere klar til at skulle give sig for landsholdet også. Altså, jeg ved ikke, jeg synes det er lidt stramt, at man bliver ved med at straffe ham for det. Giv ham dog en chance igen, og hvis han så viser sig at være en klaphat en gang til, så kan man udlade ham. Altså. Ja, og uh, især når man kigger på, hvem der spiller på midtbanen, du var lige hurtigt at nævne der med William Quist, og det, jeg synes stadigvæk, det er et mysterie. Jeg ved godt, at han har så meget erfaring at tage på, og han har haft i i FCK, og han... Ja, som fakt altså, det er næsten kun et argument, man kan bruge det, synes jeg, næsten hver gang, det er den her erfaring her. Men altså, der er så mange spillere derude, jeg synes, der stadig også har vanvittigt meget erfaring, som vi ikke ser på landsholdet. Jeg kan godt lige nævne Jakob Poulsen, som også har været på landsholdet. Han er da i samme båd, som Kvist. Kaptajn i Midtjylland spiller på et, et virkelig godt hold i Danmark, har haft været i Monaco for eksempel at spille. Altså, hvad er der forskel på de to for eksempel? Det kan jeg ikke helt se. Nej, og jeg synes egentlig, at til dels, at, at Jakob Poulsen faktisk også spiller bedre i tiden, end William Kvist gør. Jeg synes ikke, William Kvist er i pæsse god spilleform for tiden. Hvor Jakob Aarhusen egentlig gør det ganske fint, og lige har forlænget med Midtjylland også. Jeg tænker også lidt, at Men det, her, det er igen det, der folk siger. Jeg ved ikke helt om jeg kan se. Det. Jeg har ikke lagt mærke til det. Men det, der folk siger med Kvist, at hvis man prøver at lægge mærke til, hvor meget han betyder på banen, sådan, øh, også uden bolden og sådan nogle ting her, at så forstår man, hvorfor han er med. Jeg kan ikke helt se det mere. Jeg, jeg har heller ikke kigget så meget efter det. Han er ikke den spiller, jeg kigger mest på på banen. Det må jeg bare sige, og altså være ærlig at sige. Men jeg, så derfor er det selvfølgelig også lidt altså, påvirket af det, når jeg siger, at jeg ikke synes, at han skal være på landshold, fordi jeg måske ikke lægger mærke til, hvad han laver. <laughs> Men jeg er træt af kvist. Jeg tror måske, at hvis vi kommer med til, øh, til VM her efter de her to kampe, så tror jeg muligvis godt, at vi kunne se en ændring på midtbanen. Jeg tror, at, at oh, han er lidt i den situation hvor han ikke rigtig tør øh, røre ved den her midtbanen, på grund af, at vi har haft den her succes. Om man kan sige det er kvistes skyld, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, det er Christian Eriksons skyld, hvis jeg skal være lige. Øhm men så hvis vi kommer til VM, så tror jeg, at vi kan begynde at se ændringer. Jeg tror, vi kan begynde at se en, ja, en Sjøne måske komme ind og spille en rolle. Jeg tror måske, vi kan komme ind og se forhåbentlig en vask komme ind og... Han, han har jo den her egenskab til at kunne lave langskud, som kan blive det her lille ekstra Joker-kort, øh, også ligesom Kronendeli måske. Øh, der, er, der er en Lukas Lea, der er også spiller som er, jeg synes også kan, skal have en chance på landsholdet. Og Mike Jensen, det, det, jeg synes stadigvæk, den, den, <laughs> den er lidt speciel, hvorfor han... Øh, jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor. Men jeg tror uden tvivl, at det er Kvist, han bliver brugt lige nu, på grund af sikkerheds skyld, frem for, øh, ja, frem for andet. Så du siger her med Sjøne eller Lea her, det synes jeg også kunne være ret spændende, fordi Kvist, han er sådan rimelig defensivt orienteret, Delaney er ikke så defensivt orienteret længere, og egentlig, han er begyndt at være meget skormål og sådan noget, men han er stadigvæk den her arbejdshest der kan vinde nogle bolde på midtbane og sådan noget. Så hvorfor ikke bare få den kreativitet ind, som øh, Lea og Sjøne, de kan give, eller en af dem, øh, kan give ved siden af Delaney, og så Eriksen frem som den der totale kreative øh, evne der, men som bakkes lidt op af noget, han kan samarbejde noget. Sådan lidt, øh, hvis vi tænker Spanien, Charvin øh, Iesta i sin storhedstid med to kreative sataner, der løber rundt inde i midten der og skaber det hele. Eriksen og, øh, og Lerager, eller Sjøen, eller et eller andet. jeg ved godt, det er lavere niveau end Xavi øh, Eniesta, men sådan noget der, og så øh, Delaney, der kan ligge og vinde nogle bolde. Jeg tror, at det kunne være knaldgodt. Ja, ja, altså, det kunne være sjovt lige at sætte landsholdet bare lige for sjov selv, altså sådan, Smeichel, AC, Simon Kjær, Henrik Dalsgaard, Domisi, Delaney, skal vi prøve en Sjøen? Ja, han er, er godt nok ved at valge lidt ældre, og så kan Lerager overtage når og Sjøen, han er færdig. Eriksen, du. Yusuf på højre, Og så er det altså den her. Jeg, jeg kan stadigvæk ikke altså, helt finde ud helt finudt angrebsfosten. Jeg synes der er så mange gode angriber i Danmark lige præcis. Ja, siger. det er der faktisk. De øh, kører ret godt. Det, det er spændende. Det her øh, altså nu siger du at vi skal prøve at sætte øh, landshold. Det gør jeg jo hele tiden i Football Manager. Jeg er landstræner for Danmark der, og det synes jeg er helt vildt spændende at sidde og få lov til at gøre alle de ting, som jeg sidder og er sur på Ove over han ikke gør. Dem gør jeg da bare i Football Manager. For eksempel udtager Ja, skal vi ikke øh, skal vi ikke afrunde øh, der? Jeg tror vi kommer omkring det hele og lidt til. Så øh, lad os øh, hoppe videre til det næste, som er lokal fodbold i Aarhus. Ja, der har øh, sidste spillerunde inden øh, vinterpausen her blev, øh, spillet i 2. division. Det var, og det er, som sagt de tre hold, vi følger der hedder Lysing, VSK Aarhus og Aarhus Fremad. De spillede alle sammen tre kampe. Uh, ja, de spillede ikke alle sammen tre kampe. De spillede en kamp hver. Ja, de spillede en kamp hver, ja, det er rigtigt. Så, uh, <laughs> Men øh, der er nok en af kampe, der var lidt mere vigtig end øh, de, øh, de to andre. Det var altså kampen, hvor Aarhus øh, Fremad de skulle, de skulle vinde for at øh, være med i oprykningsspillet til første division. Ja. Det gjorde de ikke. Nej. Vi kan lige sige, at resultaterne hurtigt for hver især. Kjellerup, de tabte til VSK Aarhus 2-3. Det var flot. Det var flot at VSK. Øh, Sydvest, de vandt 3-1 overhus fremad. Og Jammerbugt, Lysing blev 1-1. Øh, ja, og det er også flot af Lysing, fordi at Jammerbugt det var altså topholdet. Så øh, ja, nogle blandede resultater Det er selvfølgelig rigtig, rigtig flot, at Lysing, det ændrer ikke på noget, som Jammerbugt, de ændrer heller ikke. De bliver på førstepladsen. Uh, Aarhus Fremad og de er desværre med i, i nedrykningen nu, frem for oprykningen, som vi har håbet på. Så vi har altså tre Aarhus uh, anden division, 12, som, som skal kæmpe om at blive her i anden division, som vi håber på. Og det er, ja, det er lidt ærgerligt, at de alle sammen kommer med i den her nedrykning, for det betyder altså, at der er stor risiko for, at der måske øh, ikke bliver ved med at være tre Aarhus hold i øh, anden division. Men vi håber der at krydse fingre osv., fordi at, som sagt, vi synes, det er dejligt, at der er så meget øh, forholdsvis højt niveau fodbold i Aarhus at følge med i. Når nu er ikke F, de spiller så helvedes til, som de gør. Ja, netop. Og nu siger du godt nok, det kan godt være at der ikke længere er tre øh, hold i anden division. Det kan de jo så godt være træk og brat bra ned, hvis de har løst. Åh altså, de oh, ja, der kan de lige låne dem. De spiller heller ikke specielt godt. Altså de er vent lidt, men heller ikke øh, nok til at måske at blive i første division lige nu. Vi skal lige nævne, at VSK, de har lavet en øh, meget meget sjov beslutning øh, efter dit, øh, de faktisk vandt over Køller øh, De har valgt at fyre deres træner. Øh, enig. En, meget sjovt, hvordan deres cheftræner, han blev fyret. Men, så, bl så bliver han lige for fremmet også. Han bliver simpelthen til sportschef og assistent. Det, det er et frækt lille move. Det mærke, hvordan, hvordan siger man det til en mand? jeg ja, kan du lige sætte dig ned? Du er desværre fyret efter de dårlige resultater. Men, du skal også lige være sportschef og assistent, by the way. Okay. Jeg så også <laughs> et interview med sådan lidt. Det er lidt en win, men også en lose. Han kunne ikke helt finde ud af, hvordan han skulle reagere på det her. Fordi, jeg ved ikke, hvad den re hvilken re reaktion det sender. Altså sådan, ja, vi er ikke tilfreds med dine resultater som træner. Men alligevel er vi. Altså, jeg kan, ja, ikke, det er ikke, sådan lidt... jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg tænker det er måske er sådan lidt sådan en, vi er ikke tilfredse med dine resultater som træner, men vi kan faktisk godt lide din ledelsesstil eller sådan noget der i den stil. Jeg ved... Lad os da spørge dem på et tidspunkt. Skal vi ikke gøre det? Jeg synes, skal vi ikke tage ud og spørge dem? Jo, vi går ud til, øh, og så spørger vi her De Montis, som han hedder til efter Meget, meget, meget uh, specielt navn. Og så spørger vi ham simpelthen. Hvad, hvad synes du om det? <laughs> hvad sker der? Hvad sker der ud ved at Aarhus? Hvorfor, hvorfor lige det? Men øh, det er desværre ja, som sagt vinterpausen, vi, rører, vi rører ind i, hvilket også betyder, at det her lokalfodbold Aarhus indslag, som uh, skulle være det nye faste her på Spark, måske kommer lidt i pausetilstand. Det skal også lige sige, at vi havde jo godt tænkt over det her med, at det, ville, at det ville være lidt underligt nu at starte det op nu, at vi snakker om lokalfodbold, og så går der noget tid her, hvor der ikke er ret meget at snakke om. Men det var fordi, vi synes egentlig, det var lidt vigtigt. For det skulle i gang, nu her, hvor vi kan sige det her med. at at nu kommer de i det er det, der sker efter, øh, efter vinterpausen og så videre at vi lige får det øh, sagt nu her som en afslutning på, øh, på øh, første del her af sæsonen, så lige øh, afrunde det her som, øh, som starten på vores indslag egentlig, og så kan det godt være, at der kommer nogle tider, hvor der er lidt, øh, sådan lidt stillestand, hvor vi heller ikke har helt så meget at snakke om, men selvfølgelig er der noget at snakke om, det skal der nok være, øhm, og, så, øh, og så giver vi den fuld gas, når vi når hen til, hvor sæsonen starter op igen. Ja, yeah. He præcis. Så, øh, så hvis der bliver lidt øh, stille de næste par gange, så skal I bare roligt, det vender stærkt tilbage, når, øh, når varmen også kommer. Ja, ja. Der kommer det hele. Alt godt kommer til den, der vinder, kan man sige. Yes. Så øh, det bringer os sådan set lidt videre til, at vi skal snakke snakket nogle resultater og tabeller, fordi at øh, nu snakkede vi lige om, hvordan det hele det kommer til at se ud. Skal vi ikke også lige øh, starte med at snakke om anden divisions resultater og tabeller så? Jo, øh, vi kan lige tage 2. 3, hvor de tre hold de, de befinder sig. De sluttede hver især meget, meget i rækkefølge. Det var en femte plads til Aarhus Fremad, sjette det var VSK Aarhus, og syv det var Lysing. Så i sidste pladsen, det var så Odder. Det betyder så også, at de fire, der skal med ind i oprykningen, det er jo så Ringkøbing, som overhældte Aarhus Fremad og til sidst, Kjellerup, som har trænere Jonas Dahl, tidligere Esbjerg og Hobro, øh, og flere tidligere Superliga-spillere også på holdet og så er der FC Sydvest, og så på førstepladsen, ikke superrent, men i hvert fald øh, tilpas, øh, Jammerbogt. Yeah. Ja, og det er jo noget med, at de tager nogle point med over øh, i det næste spil, der foregår. Så øh, hvordan det sådan lige kommer til at se ud der, det skal vi nok tage fat i, når det går i gang igen, hvordan de øh, starter med at ligge og sådan noget. Det er ikke så interessant at snakke om lige nu, fordi at der går så lang tid, inden de går i gang. Hvor at, så lad os bare sige, at øh, de ligger øh, lige nu i øh, gruppe 3, der ligger Jammerbogt øverst, sådan øh, ganske solidt. Og, og så lad os, lad os kigge på den nye tabel, når vi når dertil. Øhm, og det samme, så nedrykningsspil kan vi lige sige, dem der er kommet deri, det er altså øh, tre Aarhus hold. Det er Aarhus Fremad, det er VSK Aarhus og det er Lysing. Og så er det, øh, så, er det så også Odder på sidste pladsen. Odder det er også, jeg ved ikke, jeg vil ikke kalde det et Aarhus hold, men det er lidt til dels, der er jo ikke så langt til Odder, kan man sige. Øhm, de, er i, de er også røget ned øhm, og skal med i det her nedrykningsspil her. Øh, rimelig mange point efter, men Odder, de har også startet med minus 6 point, øhm, så, så de har, de, altså de er stadigvæk nogen dem, der har klaret sig dårligst. De, øh, hvis de havde fået de 6 point, så havde de ligget lige på point med lysing. Øhm, så øh, det er sådan set bare, øh, det er de fire, der skal ned i nedrykningsspillet mod dem fra de andre grupper. Vi gennemgår ikke sådan de andre grupper nu, fordi at det er ikke så spændende. Det kan vi som sagt også gøre, når vi når frem til, hvor det går i gang, så kan vi kigge på, hvordan tabellerne de ser ud i nedrykningsspillet og i oprykningsspillet. Men det er altså ø, tre klubber og ådder, der skal i nedrykningsspillet. Så lad os da håbe, at det ikke er dem, der ender med at rykke ned, men at det er nogle af dem over fra Sjælland og sådan noget, der gør det. Ja, netop. Men ø, ellers så synes jeg, vi skal bevæge os lidt opad til første division. Ja. Øhm, ja, det er jo det er ikke fordi, der er ændret sådan super meget efter, at vi, ø, vi sidst kiggede på det sidste program. Vi har altså stadig det her vejlehold på førstepladsen, med tre point ned til sidste på anden. Ja, og så er der jo øh, vendsyssel på tredje. Og så kommer de så, ja, HB Køge, Esbjerg, Viborg. Som sagt, det er ikke ændret sig super meget, men det er vigtigt lige at se, at der er, der er tre points altså, fra Vejle ned til Tisted Så alligevel, de kan jo godt tabe den her kamp. Og også det at kigge på, at altså, Esbjerg og især Viborg begynder altså at have langt op til Vejle. Det er de her to nedrykningsklubber, som man ser som oprykningskandidater. Jeg ser ikke Viborg som oprykningskandidater længere, og øh, ikke lige nu i hvert fald. De spiller godt nok ikke specielt godt, og får ikke rigtig nogen resultater lige nu. Øhm, Esbjerg er også inde i en lidt dårligere steam igen. Øh, lige tabt til vendsyssel. Øh, spillet uafgjort mod Nykøbing. Spillet uafgjort mod Viborg og sådan noget her. Så de er sådan, øh, det er en lidt dårlig steam, øh, De begge de der nedrykningshold er i. Så jeg tror jeg, jeg ser ikke nogen af dem rykke op igen egentlig. Nødvendigvis. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af dem, der rykker op igen. Øh, det er godt være, at de kommer op og skal være dem, der skal i off mod en Superliga-klub. Men som de spiller lige nu i hvert fald, så er der ingen chance for, at de kommer til at skulle slå en Superliga-klub. Øhm, Vejle på førstepladsen, de spiller suverænt. De spiller ret, altså rigtig godt. Jeg var inde at se Brabrand mod Vejle. Det var ikke en kamp, hvor Vejle spillede mega godt, men de fik det, de skulle have. Og man var, men man var i tvivl om, de ville få det, fordi at det var altså først øh, hen i... Jeg kan faktisk ikke huske, om den var noget ind i overtid, før at, øh, der kom det her straffespark, som øh, Dom... Han scorede på. Det var også ham, der tilkæmpede sig det. Øhm, så, så det var ikke en knaldgod kamp af Vejle. Men de, de kører ellers. ud over det er ganske fornuftigt. Øhm, og, og vi ligner ikke et hold, der kommer til at sætte farten ned lige nu. Øhm, det var meget sjovt, den her brabrande Vejlekamp her. Det var en, en af de kampe, jeg har set, hvor der har været mest øh, eller mindst effektiv spiltid. Der var godt nok meget, hvor de brokkede sig til dommerne og fældede hinanden og det ene og det andet. Øhm, men det var en meget spændende kamp egentlig på en eller anden måde, fordi der var noget altså geist også fra Brabrand og noget, jeg synes det var en fin nok kamp at se, og det var så også det her med, at Vejle de havde det svært, det var det her med at, øh, at de starter altså øh, med deres frontkæde, hvor de har øh, Luati Susa og øh, Dominic Vinicius der var ingen af de tre der starter inde øh, kun en af dem de havde med på bænken, det var Dominic Vinicius, og det var først da han kom ind, at de rent faktisk får den her sejr her øhm, så, så de, de viser også lidt hvor afhængig Vejle også lidt af de her tre Spiller her. Um. Ja, det er jo spændende, fordi det sidste øh, program, der sagde du faktisk, at du måske troede, at Susan måske kunne øh, ryge til, øh, til januar. Så hvis han ryger, så kan det godt måske være en stor tab for Vejle måske. Ja. Men øh, det er også vigtigt lige at nævne Thisted. De fik en, en snæver sejr over Skive på 2-1. Øh, de holder ved. Øh, dog med 3 point op til Vejle, som sagt. Men øh, jeg synes, lige så øh, spændende, som det er at se hvor de ligger og hvor højt de ligger, så er det også sjovt at kigge på Altså listen stadigvæk. Der er altså to, Mikkel Akker og Søren Jacobsen, som er på del anden plads med ni mål hver. Det er jo den, måske den mest farlige duo, der er i, i første division. Det er det. Jeg synes, jeg vil ikke sige måske, jeg vil sige, det er det. det, det jeg synes, det er imponerende, så mange mål, de scorer på det hold. Ja. Dog, og så fra førstepladsen kan vi lige sige, det er HB Køges Martin Koch der, der kører der med 10 mål lige nu. Det er også rigtig, rigtig flot. Men, øh, jeg synes bare, det, det Men det er lidt mere en solo-præstation, altså det er lidt mere, at han ligger sådan lidt mere isoleret af i forhold til de andre HBK-spillere. Det, det her med, det er Thisteds både Sonny Jacobsen og Mikkel Akker, der er lidt spændende, synes jeg. Det er også derfor, det er jo måske også værd at nævne, altså hvis Thisted ikke rykker op, så tror jeg højst sandsynligt, at de her to spillere, de rører. Øh, medmindre de virkelig, virkelig tror på det her Thisted-projekt, der er i gang der, om at de, de skal måske, jo, altså det er, de er jo ikke længere bare sådan, okay vi kommer op i første division, det var virkelig, virkelig flot. Og oh, nu er vi på førstepladsen, det er også virkelig, virkelig flot. De skal, jeg tror også, at de tror på den her Superliga-plads lige nu. Det skal de jo også som den her klub, for de spiller jo godt fodbold, og de leverer en masse mål. Der er ikke noget, der ligner, at de skulle, øh, at de ikke skulle kunne. Altså, nødvendigvis i hvert fald. Så øh, det håber jeg der, men altså... Men vi ved jo, der sker. Når, når, når klubber spiller godt, øh, og der er nogle spillere, der spiller virkelig vildt godt, ligesom Kirkevold for brug, så har de der mere at komme nogle større klubber lige af dem, og så kan det nemlig være det her med, at de lige punkterer ballongen desværre og så falder de ned. Og en klub som til har jeg svært ved at se, at de kan holde på de her spillere, hvis der kommer en superliga klubber og vil have dem. Øh, altså de er, ikke, de er ikke i en position, hvor de økonomisk har råd til at sige nej. Og, og så er det sådan set op til spillerne bagefter. Ja, netop. Øh, og som sagt, ved jeg, hvis, de, hvis de mister deres spillere, så kan de jo inden med at lave en, en Helsingør, som, øh, altså hvis du ikke får lavet hullet, så går det galt, og det er det, der vil at sket i Helsingør også nu. Ja. Men det kan være en passende overgang, eller hvad? Eller har det ja, det? Nu, ja, lad os lige snakke øh, Superliga også, så Jamen, det tænkte lad os jeg, hoppe op til den. Lige hoppe op til, øh, for der er også øh, sket en del, øh, i hvert fald i resultaterne, der er spændende at snakke om. Vi kan lige snakke om, der er en ny førsteplads, som øh, Brøndby. Ja. Super, altså, det, det, jeg synes, det er imponerende, hvad de har gang i. Altså, mange, ja, de spiller godt. Der var, tidligere på året, der var der mange, der sagde, åh, oh, nu er Sonicers system blevet læst, og Mugtar var ude og sige, det, det er kedeligt at spille fodbold mod uh, Superliga-holdene, fordi de gider ikke spille fodbold mod det her system. Det viser bare, at et gammelt system, eller et læst system, stadig stadigvæk kan vende fodboldkampen, for de slog altså for første gang som sagt i 13 år uh, FCK i parken. Det er, en, det er altså en præstation, der bliver husket, uden tvivl. Og jeg tror også, det er derfor, at nu sagde vi lidt for, at, for nogle, et program siden der, at vi troede, det var Midtjylland, der uden tvivl ville vinde den her Superliga. Jeg, vi, jeg er stadig 98% sikkert, øh, men jeg er gået 2% ned, fordi at øh, jeg vidt begynde at tvivle på det her velspillende øh, øh, Brøndby-hold. Altså, jeg vil gerne lave mit bud om. Du tror på Brøndby? Ikke nødvendigvis som dem, der vinder. Men det, altså, er det er enten FC Midtjylland eller Brøndby. Jeg sagde jo, at det var enten FC Midtjylland eller FCK. Jeg tror ikke på FCK længere. Jeg vil gerne lave den om. Må er det? Ja, det er, det er godkendt herfra. Brøndby-Midtjylland. Jeg, jeg står ved min sted, stad <laughs> Um, dog selvom de tabte tabt her i, uh, i weekenden til, uh, til Aalborg. Ja. Ja, um, yeah, så er der sikkert de der hardcore FCK-fans, og uh, sikkert sports-eksperter, som bliver ved med at sige, lad nu være med at sige, at FCK ikke vinder. De skal nok komme op i top 3 eller 2, fordi januar transfervinduet kommer, og så skal de bare ændre på det hele, hvor det fejler. Men Ståle har jo samtidig været ude at sige, at, de, at han regner med et for til et roligt transfervindue, hvor de ikke går ud og sætter hele butikken. Præcis, altså jeg tror bare, at vi må erkende, at altså, der er en sæson her, hvor de ikke er dominant, og det er dejligt at se. Og det har de jo også haft før, altså det er jo ikke fordi, at, det, at verden går under af den grund. Det, det, nej, netop, altså det, det, det er næsten mere spændende at, altså, at tænke, okay, nu er der nogle hold, der har måske fundet den, den, den hemmelige formular til at, til at slå FCK endelig, eller har fundet nogle kvalitetsspillere, som kan levere mere end øh, de forrige gange. Jeg synes, det er super spændende tider lige nu. Men selvfølgelig, altså vi kender jo FCK, hvis de øh, har en dårlig sæson, så ender de nok med at vinde den næste, fordi så lærer de af det. Og det skal også lige siges nu her, at når der snart at vi kommer i det her øh, mesterskabsspil her, så skal holdene jo altså møde hinanden. Dem, de, så er der jo seks hold, der skal møde hinanden nogle gange. Der er altså mange point at stjæle der. Altså hvis nu FCK, de... Øh, lige nu er de jo 11 point efter Brøndby. Men hvis nu de slår Brøndby to gange, så er de lige pludselig kun 5 point efter. Altså det er sådan... Øh, det, altså, man skal, man, skal ikke, man skal passe på med den her nye øh, måde, tingene øh, ser ud på, fordi det her mesterskabsspil her, det kan altså ændre en hel del, fordi de netop er altså få hold, der skal møde hinanden nogle gange og noget. Så, at, så der er mange point at stjæle fra hinanden på kryds og tværs. Øh, så at, og, og hvis man får en down-periode, hvor man øh, taber mange kampe, når man er i mesterskabsspillet, så koster det altså, fordi at, så er der altså mange hold, som, øh, som kan indhente der rimelig hurtigt, fordi at de netop ikke er så mange, der kæmper om, om pointene. Øh. Så derfor så skal man passe lidt på, øh, men som det ser ud lige nu, så ser jeg ikke FCK som dem, der vinder. Fordi de ligner heller ikke et hold, der spiller sådan ret godt. Nej, netop. Altså, nu ved jeg jo også godt, at Santander han er stadigvæk skadet. Altså, de har det her tamme angreb, synes jeg selv. Pavlovich er bliver en, øh, en udskifter i mine øjne. Suterio, jeg kan stadigvæk ikke helt finde ud af ham. Han har nogle gode kampe, og så har han nogle måneder usynlige. Så har vi, de, altså, jeg synes, det er næsten forsvarskæden, der er ja, sjov nok den bedste for FCK, men altså... Og så wingsene, synes jeg, altså Verbitz-Falk, de øh, gør det altså også godt. Netop, og jeg tror heller ikke, at Verbitz, han, han bliver længe i FCK. Øh, det, det skal lige siges dog, at Ståle har været ude at sige, at 100% Tutu, han bliver solgt til januar. Han skulle have været solgt i sommer så de kunne ikke finde en klub, der vil have ham. Der er ikke nogen, der noget. Men han siger, at det er 100% af Tutu, han bliver solgt til, øh, til januar. Hvis der er nogen, der vil have ham den her gang. Der må være en superligere klub, der kigger med, håber jeg ja øh. Jamen, det er det der med, at han vil jo ikke forlænge, eller han kommer ikke til at forlænge. Så det kan være, at de måske sådan lidt til den der, okay, vi kan få ham gratis om et halvt år. Har vi brug for ham det her halve Og det er måske lidt der, den ligger, at, at det er ikke sikkert, at de kan komme af med ham, fordi det er ikke sikkert, at der er nogen, der vil betale for ham, når man egentlig kan få ham gratis om et halvt år. Mm. Øh, hvis man, så det skal være, fordi der er nogen, der virkelig tænker, at de har brug for ham nu, altså. Ja, yeah. øhm, jeg synes, det, yeah. Det er et spændende FCK-hold, men det er også lidt et rodet FCK-hold, synes jeg. Jeg synes ikke, man har den her kerne, man tænker, de her spillere, de starter bare inden hver gang, og man ved bare, at de her, det er dem, der skal levere det. Jeg synes det virkelig, det er et rodet hold. Vi har jo selvfølgelig, at ja, det er ikke engang sikkerhed, Kvisten starter ind mere. Nu ved jeg godt, højst sandsynligt at gør det også, øh, på grund af Gregus øh, skade. Nu ved jeg godt, Sego og Martic måske bliver prioriteret over. Men så har man det her lidt angreb. Okay, er det Soteri? Er det Pavlovic? Er det Pusic, det okay. Altså. Jeg mangler noget stabilitet og noget ro i den klub, synes jeg. Man mangler den der kerne, der de havde på de hvor de havde øh, altså Sanga, Quist, Delaney, øh, Cornelius, og hvis man går lige lidt længere tilbage, så også Jørgensen. Altså den her kerne her er sindssygt gode spillere. Altså det der, den der drømmesæson, de havde der, hvor de bare havde nogle sindssygt gode fodboldspillere. Øhm, ja. Det har de jo ikke. Det, de har ikke den der kerne op igennem længere, hvor de havde en stærk i hver. Øh, hvad hedder det, i hver kæde egentlig, hvor de havde en stærk forsvarsspiller, en stærk midtbanespiller og en stærk angriber, øh, hvor de ligesom altså var gode på alle kæderne, hvor der så godt kan være plads til, at der måske er en, der har en off day, fordi der er nogen, men nok, der er de andre, der nok skal tage over. Netop, altså for eksempel deres højre kant, den synes jeg, der er for mange, første og fremmest synes jeg, i den klub, så synes jeg, at selvfølgelig skal Falk, han skal spille hver gang nu. og Han er virkelig, virkelig dygtig. Proble altså ikke problemet, men jeg tror bare heller ikke, at han bliver længere i FCK, når han først kommer op i omdrejningen, fordi han har helt klart kvaliteterne til at spille i udlandet. Det er tydeligt at se, når han spiller. Det samme, det er, siger man også med Robin Olsen. Han rører til sommer. Det er 100. Han skulle allerede være røget i sommer, men da ah, bliver han lige år længere. De skal ind og finde en ny målmand, så. Det er virkelig, virkelig virkelig vigtigt for det her hold FCG, de skal have en stærk målmand. Der har været rygter flere om til en ung fyr, øh, og for Borg tror jeg, det var, der skal måske ind og tage den her rolle. Men altså som sagt, du, der mangler nogle kernespillere. Altså vi har selvfølgelig Vervic som, på, på kanten, når han spiller, som er vanvittigt dygtig, og når han er han er varm lige pt. til. Men så er der som sagt højrekanten. Der er Falk, der er Kusk, der er Thomsen. Så har vi nogle unge spillere, der er nogle Carlo Holte øh, nogle en altså jeg synes det er Ja. Det synes jeg også. Lad os kalde det ordet på FCK lige nu rodet. Ja. Yeah. Og skal vi så ikke øh, komme lidt videre i, øh, i øh, vores program? Vi skal have en sang mere. Ja, yeah, det skal vi nemlig. Vi skal høre øh, 1985 med Bowling for Soup. Wall. she never had it all one prozac a day husband's a cpa her dreams went out the door when she turned 24 only been with one man what happened to her plan she was gonna be an actress she was gonna be a star she was gonna shake her ass on the hood of white snake's car St. Elmo's fire She rocked out to win og så Bowling for Soup med 1985. Woohoo! Ja, det er altså en god sang. Nå, og jeg er så enig med dem. Bring back Bruce Springsteen Madonna... Skider jeg med alt det her nye? Nå, ja, det, ja. <laughs> ja, lad os... Øh, hvad er det næste, vi skal snakke om? Vi skal snakke en øh, lille diskussion. Nå oh, ja, en, det var det, vi skal. Et større emne, hvis man kan sige det sådan. Og måske også lidt et, et relevant emne lige pt. For øh, vi, det handler om landsholdet igen, øh, som skal i den her playoff-kamp. Og hvis vi kommer med til VM, så kan man så stille spørgsmålet der. Eller man kan ja, stadigvæk gøre det, hvis de ikke øh, kommer med. Ser vi nogensinde et Danmark-hold, der kommer til at vinde en slutrunde igen? Nej. Det tror du simpelthen ikke. Jeg, uh, det er svært. Altså, det er fordi, man, man har det altid, man, når man sammenligner, nu har vi det her nuværende landshold, så sammenligner man med 92 landsholdet, som bare kom ud af det blå, og vandt den her EM-slutrunde her. Vil vi nogensinde have de kvaliteter i Danmark igen, til at kunne spille øh, os til en sejr, i en finale i EM eller VM? Altså, man skal aldrig sige aldrig, fordi at det skete jo også sådan, virkelig kom bag på alle, dengang vi gjorde det i 92. Men, jeg ved, altså, jeg synes bare, at chancen er så umådelig lille. Vi er så lille et land, hvor heldig skal man lige være for, at det sker to gange, at man får sådan en, sådan en øh, gude generation, hvor det bare er nogle af verdens bedste fodboldspillere på samme tid, som lige kommer fra det lille Danmark ud af 5 millioner mennesker. Jeg tror ikke på det. Øh, til gengæld skal jeg så sige, at jeg tror, at vi går en lys fremtid i, i, øh, i møde med vores landshold nu her, fordi vi har mange store talenter, og der er en McContest på vej. Vi har et sindssygt godt til landshold, der er Dolberg og der er på vej opad, og, og vi har unge forsvarsspillere, Jannik Vestergaard, Kristensen og, og alt det her. Men samtidig er der bare ikke nogen, ret mange af dem, jeg tænker er så gode, at de går hen og bliver nogle af verdens bedste. Jeg tænker, at de bliver gode spillere, ikke ret mange af dem, der bliver nogle af verdens bedste spillere. Og det der sæson, hvor i 92 der var det jo nogen af verdens bedste spillere, der var på det danske landshold. Ja, jeg er helt enig, og jeg tror også, det eneste, der kan nærme sig måske sådan blive verdens bedste, eller, sådan, eller have potentiale til at nå det op. Det er jo Christian Eriksen i hvert fald. Andreas Christensen. Ja, Andres Christensen måske også, ja. Um, altså taget i betragtning på hans position, som er altså blevet en af de bedste centrale forsvarsspillere i verden. Ja, netop. Um, jeg ved ikke, om man kan samle... Altså, VM, det kan, det kan vi lige så godt smide ud, synes jeg. Det, det, det vinder Danmark aldrig. Der er simpelthen for mange gode nationer derude. Uh, Argentina, Brasilien, uh, yeah, you name it. Altså, der, der kan komme op og, og tage den her... Det kommer aldrig til at ske. Det skal være EM, hvis det nogensinde skal blive igen. Jeg synes bare... Jeg ved ikke om... Altså, nu, nu var jeg jo selvfølgelig ikke øh, levende dengang, kan jeg sige. Men jeg kan kun øh, hen på, hvad jeg har hørt og hvad jeg har set øh, via ja, medierne. Men at det er, som om, at der er blevet flere gode fodboldspillere, end der var dengang. Jeg synes, når man kigger tilbage, og folk de nævner, så nævner de en, en håndfuld spillere, som var den her... Det her, det er de gode spillere. Det er verdens bedste spillere. Uh, I dag, der synes jeg, at altså, næsten alle lande har en landspiller nu siger jeg alle lande, men alle spillere, der er med til, alle lande der er med til EM har en eller anden spiller som er verdensklasse på det hold. Mik selv Armenien har Mkhitaryan. Ja, men er han verdensklasse eller er han god? Jeg synes ikke at Mkhitaryan han er verdensklasse. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes han at han kan spille på et hold som Manchester United og han kan så meget, altså han afgør jo Armeniens kampe, når det er, synes jeg. Det handler er, ham, der er kre kreatøren bag det hele. Jeg synes... Men i United er han jo ikke en stjerne. Nej, han er, jo ikke, han er jo langt fra en af de bedste spillere i United, for eksempel. Og langt fra en af de bedste spillere i Premier League. Jo, det er helt... Det er helt ja, jeg er helt, altså, delvis enig nu er der også et hold som Armenien, som højst sandsynligt aldrig kommer med til en slutrunde, tror jeg. Men det er jo bare et eksempel på et, på et hold, der ikke er med til en slutrunde, som har en verdensklasse, eller ikke en verdensklasse, men har en sindssygt god spiller på deres hold. Så kan man kigge på et hold som Wales, som er med. De har en spiller, der hedder... De har også også Aaron Ramsey, men de har en spiller, der hedder Bale. Altså, de alle de her... Gode, gode spillere fordelt på så mange forskellige lande, i, frem for det bare et hold som Tyskland, der bare dominerende i dengang i 92, som alle regnede med, eller det var, man kan gå længere tilbage, så var der meget donne altså for Argentina, eller der var Pelé for Brasilien, det var den her, de her enkelte spiller Hele Brasiliens landshold vil være med næsten i dag til sammen, altså, ja, nogle af de bedste spillere, vi, vi har set i rigtig, rigtig lang tid. Men det er jo også det, der taler imod, fordi at sådan et hold får Danmark jo ikke. Nej, netop. Danmark får ikke et hold, hvor et samtlige spillere er verdensstjerner. Nej, præcis. Især ikke, når vi, øh, når vi anvender spillere som quest på landsholdet. Shot fired. <laughs> øhm, øh, så nej, jeg tror heller ikke, at vi nogensinde kommer til at gøre det igen. Det er jo sådan en once in a lifetime, og det er bogstaveligt talt once in a lifetime, eller once in a history, eller hvad man siger, fordi det kommer ikke til at ske igen. Dog, jeg tror som sagt også, at vi kommer en lys fremtidig møde, og jeg tror, at vi godt kan komme frem til, at vi kommer måske videre fra gruppespillet på et tidspunkt, og vi kommer op at, og ligger måske i den her kvartfinale, men så tror jeg altså heller ikke, vi når længere. Nu vælger jeg så lige at sige, at det kan faktisk godt ske, at Danmark kan skære for 92 igen. Vi var lige ved, sidste år. Kvindelandsholdet. Dem kan man godt øh, lægge sin lid til. Det kan da godt være, at de kan gøre det. det øh, dem tror jeg mere på, end på herrelandsholdet. Øhm, men samtidig så er det bare... Og, og det kan godt være, at jeg kommer til at lyde som en idiot, når jeg siger det her, hvis der sidder nogle kvinder og lytter med. Men det er bare ikke lige så fedt, når det er kvinderne, der gør det. Jeg lyder som en idiot, når jeg siger det, men det er jo rigtigt. Lad os prøve at se, kvinderne, de nåede til finalen i EM. Hvor mange mennesker var sådan rigtig oppe og køre over det. Jo, vi var da glade for det, skrev om det i medierne og sådan noget. Men folk var jo ikke oppe og køre, ligesom de var i 92. Da Danmark, de nåede finalen i 92, der var folk fuldstændig skudt af i hovedet. Altså, så der er bare ikke lige så meget interesse i kvindefodbold. Så derfor så på den måde kan man sige, så tror jeg ikke, vi får EM 92 igen. Fordi det kan godt være, at kvinderne kan vinde EM. Vi får ikke 92 igen, fordi vi får ikke samme entusiasme øh, og passion omkring det. Hvis det er kvinderne, der gør det. Nej. Så øh, så vi skal håbe på en, en halv hal 92, så skal man sige det. Nå. Ja. Yeah. Skal vi hoppe øh, videre til den sidste ting? Vi har ja. det her med, at vi øh, mod slutningen her. Øh, hvis du er så øh, dejlig en person, du er lidt med frem til nu, så øh, har vi en gave til dig. Ja. Vi er sindssygt meget i overskud på odds for tiden, på de øh, odds, vi sidder og slunger ud herinde. Vi venter os på det seneste. Vi bor øh, uafgjort. Ja, og Brøndby så er så øh, I får lige en, øh, en lille gave til, som I kan bruge jeres øh, overskud på at øh, skyde efter den her næste kamp. Det er Ventsyssel på mandag. Der tror vi, på her på spark på en Tissted sejr. Det har vi sagt før. Jeg synes, det jeg får lidt desirvyn, når vi siger det. Vi, øh, men vi tror fortsat på Tissted. Ventsyssel, de kører skide godt for tiden, og det er også derfor, at den er altså 4,5 på Tissted. Øh, men Tissted, de kører godt, og øh, der er ikke rigtig... Den er lidt mere usikker, end dem, vi har givet tidligere. Det vil vi gerne indrømme. Øh, men, øh, men Tissted... Til det odds her, der synes vi, at der er god værdi i den. Altså, den er høj i forhold til, hvor, st hvor stor sandsynligheden egentlig er for, at de går hen og får et resultat i den her kamp. Ja, yeah, de har ikke de har en rigtig god udbærende statistik med fire wins ud af de fem kampe, og de har ikke tabt til vensyn i de sidste tre kampe. Fire halv på det. Men ellers så må I have en rigtig, rigtig god fredag aften, og jeg håber, at man er fyldt med en masse fodbold den her weekend. Men vi ses næste fredag kl. 20. Hej hej. Yeah.